și încer și pe pământ. El tată, și sfânt. Aici este Iacob, prezentatorul emisiunii creștine de radio. Evangelia Lumina Vieții, aducându-vă programul numărul 40. Preotul Valeriu este nerăbdător ca întotdeauna să-și desfășoare lecțiunea pregătită cu atâta grijă. Și bucurie pentru toți cei care iubesc cuvântul cel scris al lui Dumnezeu. Acestea sunt explicațiile preotului Niculițe asupra Noului Testament, prelucrate de colaboratorul meu sub forma transmiterilor pe calea undelor de radio. Suntem încă în Evanghelia după Matei, de unde ni se va vorbi și astăzi. Dar înainte de a asculta explicațiile versetelor, să auzim o discuție scurtă, angajată de un rege cu unii dintre sfetnicii săi. Preotul Valeriu ne va lăsa să auzim discuția. Cu vreo două lecțiuni mai înainte vorbeam despre o întâmplare din Franța, rândul trecut am trecut prin Londra, acum, haideți ascultători, să ne purtăm prin Persia. Vom asculta un dialog între regele Persiei și sfetnicii lui. Este vorba despre o prezentare scurtă, așa cum am găsit-o și eu într-o culegere mică de istorioare, intitulată Puterea unui copil, publicată de editura Buna Vestire din Râmnicu-Vulcea, subtitlul, așa cum l-a pus Plotul, state, Cel mai mare rău. Unul dintre renumiții vestiții regii ai Persiei, chemându-și înțelepții săi, le-a pus următoarea întrebare. Care este cea mai mare nenorocire de pe lumea asta? Cel din a răspuns, asta stăpâne! Bătrânețea însoțită de neputințele trupului și de slăbiciunile minții, de sărăcie și de boli, aceasta este cea mai mare nenorocire. Cel de-al doilea a spus și el, Să fii sărac și fără nădejde de a scăpa de sărăcie, să fii bolnav și pe deasupra nerăbdător, asta este și mai rău. Nerăbdarea este cel mai mare rău. Al treilea spuse, Ceea ce s eu cel mai de temut este să ai moartea în față și să știi că ți-ai risipit întreaga viață fără să fi făcut nimic pentru a moșteni viața veșnică. Iată care este cea mai mare dintre toate nenorocirile. Regele care ascultase pe toți trei a spus că, de fapt, cel de-al treilea are dreptate și a dat poruncă să fie răsplătit din belșug cu bani. Dar tu, pe ascultător! Ce zici despre părerea celui de-al treilea? te îngrijit tu de viața veșnică? Din episodul acesta am înțeles că regele a poruncit ca cel din urmă să fie răsplătit cu bani. Dar dacă tu iei aminte la acest adevăr puternic și durabil ca și veșnicia, vei fi răsplătit nu cu un sac de bani, ci cu un an fără număr în fericita prezență a domnului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 Vezi cum viața ți se trece? Trece timpul ca și carul, tras de voi pe ulii surde. Milioane ani adună, dar continuă să zburde. mereu vechi și totuși tânăr. Adună de fără să scadă, te lovește fără milă. Nu vrea plânsul să-ți-l nu vrea plânsul sunt căteail Haideți acum să ne apropiem de textul lecției noastre de astăzi, care se va deschide cu o meditație asupra versetului 3 din Matei capitolul 6, numai înainte de a adăuga încă câteva meditații din capitolul 6 al versetului precedent, versetului 2. Versetul 2 sună astfel: Tu dar, când faci mirostenie nu suna din trâmbiță înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Avem aici de-a face convățătura Domnului Isus cu privire la felul în care trebuie să facem milostenia. Într-adevăr, frumoasă este milostenia făcută în ascuns și cu inima smerită. Păcatul are nevoie de a fi stins în sângele Mântuitorului și nici de cum ascuns sub haina fățărniciei religioase. Până când și gândirea păgână a prins acest adevăr evanghelic, cu cât mai mult ar trebui să-l înțelegem noi, care ne numim urmașii lui Hristos. Iată, spre exemplu, ce spun Upanishadele. Tot ce se dă trebuie dat cu credință, cu bucurie, cu smerenie, cu frică și cu dragoste. Și după cum este cu neputință de aflat numele samariteanului din parabolă, tot așa trebuie de ascuns și de tainic să fie numele nostru când facem un bine. Căci numai așa gustăm dulceața fericirii duhovnicești și numai așa rugăciunile noastre se înaripează. În versetul 3, în versetul 3 în continuare din Matei 6, Domnul Isus ne dă învățătura acum cu privire la felul cum trebuie să fie făcută ci spune, ci tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Milostenia este o parte a vieții de credință, care, dacă lipsește, întreaga viață își pierde valoarea. Este una din doagele care compun butoiul vieții. Lipsește o doagă, butoiul devine nefolositor, oricât de noi ar fi celelalte doage, căci conținutul lui curge și se împrăștie. Un om al lui Dumnezeu spune că singurul capital de care ești sigur este cel pe care l-ai băgat în săraci și cel care dă repede, dă dublu. Dar milostenia sau oricare altă faptă bună sau slujbă frumoasă atunci devine cu adevărat faptă bună numai când este însoțită de sinceritate. Când însă milostenia sau orice altă faptă frumoasă este așteptată să fie văzută și răsplătită de oameni cu laude și a pierdut valoarea și este aducătoare de moarte, așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Când faci milostenie nu din inimă, ci ca să te arăți oamenilor, atunci nu numai că nu este milostenie, ci chiar o jignire, fiindcă prin aceasta tu îi iei pe fratele tău în public. Căci milostenia nu stă numai în faptul a da bani, ci de a-i da cu simțământ de milă în duh La fel spune și Marcu Ascetul. Cel ce face bine și caută răsplată nu slujește lui Dumnezeu, ci voii sale. Să-ți uiți propriile fapte bune, iată o înaltă virtute a urmașului lui Hristos. În dicționare, mâna este definită ca organ cu care apuci. Isus o definește ca organ cu care dai. La inaugurarea unei case mari cu tot felul de încăperi, un copil a spus: Frumoasă casă avem, poate că îi lipsește o cameră și o ușă, camera pentru rugăciune și ușa din dos pentru binefaceri. Povestește un misionar printre hinduși că a văzut odată un sadu, un mistic indian, stând toată ziua nemişcat și neatras de lucrurile din jurul lui, dar totdeauna sta într-un loc anumit pentru a fi expus privirilor tuturor trecătorilor. Altul era pe un pat de cuie, dar patul său era așezat la o crucișare de drumuri unde, bineînțeles, mulțimile îl admirau. Fi mut când dai! Vorbește când primești, glăsuiește un proverb spaniol, iar filozoful Lessing spune, numai un cerșetor știe ce jigniți sunt cerșetorii, numai un sărac știe să dea frumos la săraci. Unii se poartă prea rece, prea aspru, milostivire cu asprime, încep mai întâi prin a întreba, așa de răstit, Celor cărora le dau și nu se mulțumesc să afle starea de sărăcie, ci vor să știe și cauzele sărăciei, ca să măsoare cu scumpătate pomana cu cauzele. Sunt generoși încruntați. Milostenia sau dărnicia este necesară, atât de necesară ca însăși credința, pentru că fără ea nu poate fi viață de credință. Dărnicia înaripează rugăciunea și o face roditoare dar dacă este făcută ca de pe o poziție falsă o trăvește sufletul la fel stau lucrurile și cu predicarea evangheliei predica este în același timp lucrul cel mai dătător de viață dar și cel mai urât din lume dacă se face pentru așteptarea laudelor și aprobărilor oamenilor la sfârșit și umflarea inimii de o bucurie firească tainică de pe urma lor Cam acesta este spiritul care domnește în creștinism, adică spiritul fariseic pe care Domnul Iisus îl respingea cu atâta hotărâre. Se povestește că într-un oraș din Noua Anglie, o biserică a unui cultoare care avea un clopot mai impunător decât al altui cult și de aceea aceștia din urmă au cumpărat și un clopot nou. Biserica cealaltă nu s-a lăsat depășită și a făcut roșia de un clopot nou. A doua biserică, văzând acest lucru, nu s-a lăsat și și-a schimbat iarăși clopotul ca în scurt timp să fie întrecută din nou de prima care și-a cumpărat unul și mai mare. Atunci, cealaltă și-a cumpărat un clopot atât de mare încât când l-au tras, a crăpat. Toate proclamările mării cuiva până la urmă se sfârșesc crăpând. Să nu știe stânga ta ce face dreapta, este învățătura Mântuitorului. Stânga, în limba greacă, este dată prin Aristeron și înseamnă partea cea mai bună. Maria și-a ales partea cea mai bună. Cineva explica acest verset în felul următor. Să faci binele cu dreapta, dar în așa fel ca să nu tulburi partea cea mai bună, adică liniștea în Hristos. Să dai instinctiv cu dreapta care face în mod natural faptele bune. Partea superioară a ta stânga să stea în liniște contemplare, participând nici măcar la fapte bune. Să nu fim o Marta care tulbură cu binele ei. Oricum ar fi, binele trâmbițat tulbură totdeauna și pe Hristos și pe oameni. Să facem, deci, binele în liniște și zmerenie, și atunci va fi cu adevărat bine. În versetul următor, versetul 4, de la Matei, capitolul 6, Domnul Isus ne dă motivul pentru care ne-a dat învățătura să facem mirostenia în așa fel încât să nu știe stânga ce face dreapta. Și ascultați! Pentru ca mirosenia ta să fie făcută în ascuns, și tatăl tău, care vede în ascuns. Îți va răsplăti. Ce fericit și ce tainic este ascunzișul luminii. Dumnezeu este ascuns în lumină și nimeni nu-l poate găsi rămânând în întuneric. Întunericul nu poate pătrunde tainele luminii, dar lumina poate pătrunde tainele cele mai ascunse ale întunericului. Unde intră lumina, întunericul este biruit. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a o scrie la Ioan 1.5. cu Cine se ascunde în soare nu mai poate fi găsit de cel care trăiește în afara soarelui. Ca să poți găsi pe cineva care este ascuns în lumină, trebuie să devii și tu însuți lumină, altfel zadarnică ți este toată truda. La soare nici măcar nu poți privi, puterea luminii te orbește. Despre Dumnezeu se spune că locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, cum găsim la 1 Timotei 6, cu 16. Și totuși, oricine dorește să se apropie de Dumnezeu, poate să facă acest lucru cu o condiție. Să primească firea lui Dumnezeu, să primească firea luminii. Lumina primește lumina. Milostenia ta să fie făcută ascuns ne spune Mântuitorul, adică să fie învăluită în lumina lui Dumnezeu și Dumnezeu în lumina lui primește această milostenie. Milostenia făcută în lumină nu poate să fie văzută de oamenii care trăiesc în întuneric. Cine poate pătrunde tainele luminii rămânând totuși în întuneric? Cine face milostenie dintr-o stare de întuneric este văzut de toți oamenii care sunt și ei în întuneric. Tainele lui Dumnezeu sunt ascunse de toți cei înțelepți și pricepuți în felul lumii care trăiesc o viață de întuneric, cum găsim la Matei 11 cu 25, și sunt descoperite numai pruncilor, adică celor curați, celor care trăiesc în lumină. Răsplata luminii este faptul că ea ți se dăruiește în întregime, când tu te dăruiești ei, ea nu mai are nimic de ascuns. Toate tainele ei îți sunt descoperite. Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti, adică te primește în el și el devine proprietatea ta. Partea aparține întregului și întregul aparține părții fiind de aceeași natură. Raza aparține soarelui și soarele aparține razei. Răsplata milosteniei făcută în ascunzișul luminii este primirea în lumină a celui ce a făcut-o. Cine umblă după darurile lui Dumnezeu încă nu l-a cunoscut în adevărata cunoaștere pe Dumnezeu. Nu darurile, ci pe Domnul darurilor îl vreau și la fel vrea și el. Eu sunt Dumnezeul tău și răsplata ta cea foarte mare scrie la afacerea 15 cu 1. Dumnezeu vrea să ne răsplătească dăruindu-ni se nouă celor care îl ascultăm în ascuns, care trăim o viață ascunsă în lumina lui. Iată ce răsplată are el. El ne răsplătește cu el însuși. Avem părtășie cu el în măsura în care ne asemănăm cu el. Lumina are părtășie cu lumina. Milostenia ta să fie făcută în ascuns, și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Noi trebuie să lucrăm ca niște oameni sub ochii stăpânului, căci stăpânul nostru nu pleacă niciodată din prăvălie. De aceea se și spune că ochiul stăpânului face mai mult decât cele două mâini ale muncitorului. Cum mai trăi dacă l-ai vedea pe Dumnezeu că se uită la tine? Și să știi, el se uită. Deci, trăiește așa. Când îl cinstești pe Domnul Isus, el te privește și îți vede atitudinea trădătoare. Un om a vrut să fure un sac cu cartofi. S-a uitat în prejur și nefiind nimeni a încercat să-l pună pe umeri. Dar copilul lui, care fiind prezent și văzuse tot ce făcuse tatăl, i-a spus, Tăticule, te-ai uitat în toate părțile, numai în sus nu te-ai uitat. Atunci tatăl a lăsat sacul și a plecat rușinat. Un alt om a plătit o sumă de bani cuiva. Întreba dacă îi trebuie chitanță, a răspuns că Dumnezeu a văzut că a plătit. Eu nu cred în Dumnezeu, răspunse cel căruia i-a plătit. Atunci omul a primit imediat chitanță. Dumnezeu vede totul. Nu există loc în tot universul în care te-ai putea ascunde de ochii Lui. Și cel credincios, știind lucrul acesta, face totul ca în fața lui Dumnezeu și ca pentru el. Un artist din vechime cizela cu migală spatele unei statui. Întrebat fiind de ce depune atâta migală, el a răspuns. Deși va sta într-o firidă, într-o nișă, și nu-i va vedea nimeni spatele, vor vedea totuși zeii. Într-o zi, un astronom, cu telescopul său făcea observații asupra soarelui în apunere și a văzut pe culmea unui deal la șapte kilometri un băiat care fura mere într-o grădină și altul care îl păzea. Prin telescop, astronomul îi putea vedea și expresia feței, pe când copilul era sigur că nu-l vede nimeni. Așa stau lucrurile și cu Dumnezeu. Oamenii cred că pot înșela pe Dumnezeu. Chinezii pun o haină destinată zeilor pe spatele unui copil și scriu pe ea că el a avut boală acutare ca zeii să nu i-o mai ia. Romanii credeau că jertfirea unui bou alb este mai plăcută zeilor decât altul, și când nu aveau unul alb, luau un bol, un bou pe și vopseau părțile colorate. Milostenia să fie făcută în ascuns. Datul a da adică trebuie să fie un act instinctiv, netrecut prin rațiune. Dacă se amestecă rațiunea în facerea binelui, nu mai faci bine. Pentru adevăratul creștin, facerea de bine e un lucru natural și automat, ca la Dumnezeu legile naturale de care profită și cel rău. N-are rost ca rațiunea să critique atitudinele instinctive bune. Mâna dreaptă la cel credincios este obișnuită să dea, rațiunea are treaba ei. Numai ceea ce este făcut ascuns, în mod natural, este răsplătit de Dumnezeu și numai aceea are valoare veșnică. În versetul următor, la versetul 5 din Matei 6, Domnul Isus ne învață acum rugăciune și spune așa.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 pentru luptele duhovnicești care urmează. A sta în picioare nu înseamnă, nu se referă la poziția fizică neapărat, ci poziția spirituală. Cineva poate sta numai în genunchi, fizic vorbind, în biserică și totuși să fie în lăuntrul lui ridicat în picioare, în vârful degetelor, pentru a fi văzut de cât mai mulți, ca să-l admire cât este el de vlavios. Altul poate sta în picioare în mod fizic și totuși să fie îngenuncheat în sufletul său și să nu se gândească decât la Dumnezeu, cel care vede tot, celui căruia se roagă și care poate tot și aude tot. Nu în mod necesar poziția corpului se are în vedere, ci poziția duhului. Când este și poziția corpului și poziția duhului într-o adâncă umilință, este și mai bine, mai plăcut și mai bine primit de Dumnezeu. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 040 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul care ne-a mai rămas disponibil, îl vom folosi, delectându-ne cu poezii și cântării. Străinul E noapte rece Vântul bate cu șuieratul lui pe lung și, din ecouri depărtate, atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fiu acasă, să știu că am destul câștig, să nu mă chinuie nici foamea, nici să nu rabd pe drum de frig. Și bun a fost cu mine domnul, că nici nu știu să-i mulțumesc. Cum l-aș primi, să știu că vine să-mi fie oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină, al flăcărilor din cuptor, pe gene cade toropeala, ca zvonul unui somn ușor. Deodată, o bătaie în poartă. Tresar. E cineva pe drum? Mă uit la oră. E târzie. Nu mai umbla blacum. Răsună iarăși o și încă alte două, trei. Îi striga atunci: Cine acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și glasul de afară mi spune: Vin dintr-un loc îndepărtat, umblat am cale lungă astăzi, sunt ostenit și s-a noptat. N-ai vrea căldura dinăuntru să-mi parți cu mine până la zi. Ți-aș mulțumi, cum știu mai bine, și în rugă o i pomeni. Primește-mă doar până mâine, că am înainte un drum lung. N-ai vrea din colțul tău de pâine să-mi dai și foamea să-mi lung. Mă strecurai lângă fereastră să-l văd prin geamul aburit. Era urât și plin de zdrențe, era murdar și obosit. Nu cer decât un colț de pâine. Uscat să fie să-mi-l dai, și dorm pe jos, pe rogojină, doar milă rogute să ai. Gândit-o m-am o clipă lungă, și i-am strigat apoi răstit: Străine, du-te mai departe, aici nu-i han de gazduit. Ce n-ai gândit mai dinainte, unde ai să dormi sau ce mănânci? E prea târziu să-mi bați la poartă, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pașii afară, încet, încet, s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pesat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând. Dar am avut în noaptea aceea un vis ce nu-l mai uit niciodată. Parcă din norul de lumină Domnul Isus se cobora și în casa mea venea să-mi spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că mi va vorbi de bine, va lăuda tot ce-am muncit, dar s-a apropiat de mine și trist, cu lacrimi, mi-a grăit. Prietene, am vrut azi noapte să-noptez în casa ta. Am vrut din pâinea ta la cină să iau un colț ca partea mea. Și mi-ai răspuns că pentru mine tu n-ai nici pâine și nici pat. Și m-ai lăsat în frig afară să plec flămând și întristat. Căsuța ta nu era mică să încap și eu să dorm în ea, de ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi, până ce norul l-a luat. Am înțeles că el fusese pribeagul ce l-am alungat. Trezit din somn de înfiorare, m-am repezit afară în frig și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai! De mult plecase omul în întunericul pustiu. Doar vântul îmi spunea din ramuri că mă trezisem prea târziu. Și acum, pentru mine și pentru tine, dragul meu, ca unii care dorim să nu repetăm această tristă experiență în propria noastră viață, haideți să ne unim prin Duhul, cu rugăciunea versificată din poezia de subtitlul Doamne, fă să-mi strălucească! Doamne, fă să-mi strălucească dragostea luminii tale în iubirea mea frățească arătată pe orice cale! Dragostea neprefăcută totdeauna să-mi lumine toată viața petrecută între frații mei cu tine! Dragostea nemicșorată către semeni să mă poarte pe orice vreme, de orice dată Și aproape și departe Dragostea nedespărțită să dea râvnă și răbdare Pentru jetfa fericită până la ultima încercare Dragostea înflăcărată Să-mi dea sfânta stăruință Să-ți port vestea minunată până la marea biruință Dragostea desăvârșită Să-mi înalțe roada bună până la slava nesfârșită Până la sfânta ta cunună. Amin.